Imetimia sasa 7 na dakika 20 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura saa 6 na, na dakika 20 mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuatilia taarifa ya habari ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Raia wa Burundi wa dini ya miaka 32 ya umoja wa kitaifa, Rais wa Burundi anahitaji siku kama ya kujitathmini waliochepuka umoja huo kwa upande wa kimna siasa taasi siboma na Viongozi bora weke katika matendo umoja huo Ithi kudumisha Na katika habari za akima taifa Maanda mano ya kupinga Vikusiv ya jumo ya Afrika mashariki Ya chacha mjini goma Nchini jamule ya kidemokrasia kungu Vikila umuwa kushindi wa kuthibiti Kundi la MSH na tatu. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi Misikizaji mitambo inaungudu na Franswa Akima na hapa suudu msumaji mimi Romuala dee ni yuabifuze na mkaribu tina, reja wa Burundi wameadhimisha jumatatu himi ya kathaithi na miwili ya kuwasisiwa kwa makubalianu ya umoja wa kitaifa Akiutubia kwenye mukisha wa maadhimisho hayo Reja wa Burundi ya amelizea kuwa tarehe ya februari 5 inakumbusha umoja warundi Wali walithiwa wali na mababu zao lakini pia fursa ya kujitathmini na kujikosowa walipoteleza Tomus Krizé kwa Kiswahili mwendetu Mwaize Misago. Umusi wa 5 Muhuruma leo, sumusi Tarehe 5 Februari, Yesu kwa Sharepeke, Bali ni fursa ya kutukumbusha ubora umoja wa Rundi na kuweza kufanya tathmini na kutazama pale ambapo tulikosa. Hili tusibaki hivu, bali tuzindukane na kutambua kwamba tuku moja, tunachangia mbeleko, ambayo ni taifa la burundi. Ndugu zangu wa rundi, rafiki wa taifa, tufanya tathmini, tutazame ya lio pita, kisha tutafakari. Mwaka huu, tunasherekeas kukuhi kwenye kauli mbiu, viongozi ndio nguzu na ngao za umoja wa watawaliwa. Tue mfano wa wengine Tunasitiza kwa viongozi kwa sababu Tuliona kuwa hakuna raia anaweza kufanya ubaguzi Sasa mtu anabaguliwa kisha awe wapi Tulichukua kauli mbiyo hiyo Kutokana na kuwa tuliona miaka ya nyuma Katika maovu ya lio nchi Umoja ulizoroteshwa na hayo sehemu kubwa Yalisababishwa na uongozi mbaya Ambao ulibagua raia kwa kupandikiza chuki na ubaguzi Kwa kutaka kuwania uongozi Kiongozi bora anapashwa kuwa na tabia ya siri na kutetea maslahi ya taifa Hapa nikisema taifa na kusudia wananchi Ni kiongozi ambaye anaweza kujitolea na kupoteza faida zake kwa faida zaraia anawa ongoza Kugirango habichehejwe bamegue neeza Aidha katika hutubaya kiraisi ndaishimi ya melejirea muenendo wa viongozi katika kudumisha umoja Amisima kuwa viunguzi wa kuili huwa mzazi kwa kutitea umoja mwishikamano na kujari kilu za watawari wa waki Na wasisi wa mpangu wa umoja wa kitaifa na daya wa kutupata mda wa kutikiliza wa kutikiliza juwaki kuna wana siasa wasio kubali umoja huo jambo linalosababishwa linalosababisha uh, kuyumba yumba kwake kulingana na wana siasa si bomana hapana sema kuwa mkataba wa maani. uliotiwa saini uliotiwa saini jijini Arusha nchini Tanzania ulikuwa umekuja kama mbinu mpya ya kuimarisha umoja wa kitaifa ili kudumisha umoja huo bwana Sibomana anamtazama kuwa viongozi wa kubali umoja usio katika kauli tu na kuepo kuheshimisha sheria kwa wote. Tom Skreze ta si Sibomana anatafsiria kwa Kiswahili wenzetu mweze misako Jerusalem kaiambia atua kubwa katika uhai wa taifa lakini walikuwa wanamini sera hiyo ya umoja wa Rundi pamoja na waanzilishi wa sera hiyo hawakupata muda wa kuitekeleza kwa sababu nakumbukumbu kuwa kuna wale walisema kwamba umoja si maneno matupu. Hoenda kuna wale ambao hawakukubaliana na sera hiyo na wengine wakiona kuwa umoja huo haustahili kuwa maneno tu bali unastahili kuwekwa katika vitendo kuwekwa kwenye vitendo ni pale ambapo murundi inakuwa kwa faida ya raia wote ingawa sera hiyo ilikuwa nzuri nami nakubaliana na, na mtazamo huo Pia na raia wanaungana na sera hiyo Lakini kuna viongozi ambao hawakua wanakubaliana na sera hiyo Na hadi sasa hawakubaliani na sera hiyo pia Na ndio sababu ya kuzurota utekelezaji wa sera hiyo wa moja wa warundi Ingawa kumepita mnyaka yote hiyo Tukitazama kuna ubaguzi unotekelezwa katika nyanja tofauti Ikwani katika siyasa ajira pamoja na sheria ambao haitekelezwi kwa wote ni kwamba umoja bado ni matakwa ili hali tunapendelea uwe katika vitendo jambo la pili nasikitisha ni kuwa tikitazama mkataba wa amani wa Arusha ulikuwa kama marekebisho ya umoja wa Rundi lakini Kinachoe umiza ni kwamba viongozi ambao wange stahili kutikeleza wanakiuka mkataba huo. Vipengele muhimu walifuta. Kwanza kinachoe stahili kufanyika ni kuwa na viongozi ambao wanakubaliana na sera ya umoja warundi kwa kauli na kwa vitendo. Jambo la pili ni kuwa na viongozi wazalendo ambao hawatazami upendeleo. Pia na kuwepo uheshimishwaji wa sheria ili itumike kwa rai ya pasina ubaguzi. Yokuwa huwa, akuwa hinizwa kanda kashirigua mungiro, kuneza ya bosa tamana Na mtuna na tarifa yetu ya habari laia, waburundi wa Burundu natakia kusaidia Baraza la Seneti kufikia mabadiliku ya kuundua vigizu vya kabila. Katika ugavi wa nyadhi wa soto fauti, speaker wa Baraza hilo ameliza kuringana na kipengele cha katiba. Baraza la Seneti la kipi lina kipindi cha miaka 5 kutathmini endapo kuna haja ya vi, e, kubakiza vigezo vya kabila katika muhimili huo wa shiria akizungumza katika shirika za maadhimisho shirika ya umoja wa kitaifa jijini Bujumbura amesema kwa hali hiyo itawezesha watu kupewa uongozi bila kujali msingi wa kabila au jinsia lakini kulingana na uwezo wao nalaya wakazi wa mkoa wa Karusi wanatakiwa kujitenga na tofauti zao waungane kwa ajili ya kuendeleza mkoa huo hao. hali hiyo inaelezea kuzuia inaweza kuwa itazuia kurudisha nyuma hatua inayofikiwa na mkoa wenyewe kama ujenzi wa miundombinu tofauti kulivyo kinyume na hivyo shuhudia miaka ya nyuma wito huo umetolewa na metolewa jumatatu hii katika maadimisho ya kumbukumbu ya miaka tthi na ya makubaliano ya umoja wa kitaifa makubaliano hayo ya disaini wa tano februari makafumbo ya miati saati si na moja devote nizigi mama gavana anasema sima na kuimarika kwa umoja huo mkuwa ni muaki anataja mufano kwa mshikamano katika mashirika na vijana vijana ushirika ana vuruzi watu yumeisha wa ya tarie fya blaze pascal ikaromie Hapa studio inasomwa na Jamali yani ingeenda kumaliza Devote ni zigimaa na governor wa mkua wakarusi Anaereza kulidishwa nanamuna umoja wa warundi Unazoendelea kudumishwa ndani ajami akilinganisha na siku zilizopita ambapo Laia wa mkua wakarusi walikuwa wakizozana kutokana na vita za wenyewe kwa wenyewe Katika sherehe hizo za kuadimisha mnyaka theafina mbili kukisainiwa umoja wa warundi Governor Devote amewataka wakazi wa karusi kutumia umoja kama vile daraja La kuafikisha katika hali Ya maendeleo endelevu kwa kuendeleza kwa pamoja kazi za maendeleo kupitia vzama vya ushirika Kiongozi huyo alitolea wito laia kuebukana na yale ya nayo weza kuwa tenganisha mbali waendelea kudumisha umoja na mushikamano Jambu ambalo litawasaidia kuebukana na hali ya mutafaruko uriojitokeza siku zilizopita na kusababisha hali ya usalama kuzorota na kuharibu miundombinu ya umma. Aida Governor Defote alifahamisha kuridhishwa na namna tarafa anaroongoza dinafikia hatua ya kujenga miundombinu kadhaa kama vile barabara, masomo, hospitali na madaraja kupitia kazi za kujitolea. Kiongozi huyo ameendelea kuwataka raia wa Karuzi kuip Kwa makini na kwa sota kidole watu wote ambao wanaweza kusababisha mumunyoko wa umoja huo wa Warundi Habari zakima kimataifa Na mraia wamudu wa goma nchini jiamuli ya kidemokrasia kongu wa meshuka barabarani kupinga wepo wa vikosi vya kikanda nchini humo. Wa andamanaji wa mefunga barabara kwa mawi na kuchoma magurudomo wa kitawanyu na hivyo kutawanyu wa navyombo vya usalama. Kutoka goma Jovier Elieze. Wanda manaji hawa wakio mamia wavamia barabara hapa mjini tango wa subuhi mapema. Hii jumatatu tarisi ta februari mwakani. Wote katika lengo moja kukataa kuwepo bila mafa humu nchini Congo DRC kwa vikonsi vya East African Community viki wakilishwa hadi sasa humu jimboni kivu kaskazini na jeshi token nchini Kenya. Wakiafunga barabara kwa mawe na kuchoma gurudumu. Wanda manaji hawa hukutana vikonsi vya polisi vina kwa risasi <tos> hata hivyo jeshi la polisi hapa mgini la alika wakaaji kuandamana katika halibora pasipo uharibifu hapa kanali job alisa ni kamisa mkuu wa polisi hapa mgini goma mfungule nji ya ipermete kama kukua intervasion servile de sekize ya guberner banabambia hivyo Unapenda Wakaaji hao barabarani wasema kuchoshwa na uvamizi wa inchi ya Kongo na Rwanda Na walika sirikali ya Kinshasa kwa umakini zaidi katika suala Hilo Tuko tunakufa sama mbuzi sama nyama na kama abaone solisioshiye bote tutavala maharmi tutapigana Mde mchacha baadae, wamoja kati ya wanda manaji hujielekenza kuna kongomi ku Yejieshi la East African Community la Kenya hapa mjini goma kwa kelele kubwa mno. nam taarifa jovia Jovial Erier zerk kutoka gomaanchi ni jamhuri ya ya Mkuu wa Kanisa Katoliki duniani Papa Francis, mkuu wa ushirika wa Anglican na kiongozi wa kanisa la Scotland kwa pamoja wameshtumu tabia ya kufanya ushoga kwa niuhalifu kulingana na shikla ya habai la Ujerumani DW ama dochi vera ukipenda. Viongozi hao wamesema watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja wanapaswa kukaribishwa kwenye makanisa yao. Viongozi hao watatu waki Kristo, walizumuza juu ya haki za wapenzi wa jinsia moja wakati wa Kutano wapamoja wana wanadra kwa vjumbo vjahabari wakati papa akitimisha ziyara yake nchini Sudani Kusini jumapili hii ili olenga kusukuma mbile mchakato wa amani katika taifa hilo changa Sudani Kusini ni moja wapo ya inchi 67 ambazo zinaharamisha mapenzi ya jinsia moja huku kumi na moja kati ya hizo zikiwa na hukumu ya kifo Wanaharakati wa wapenzi wa jinsi ya moja, wanasema pale ambapo sheria za kutuwa tambua hazitumiki huchangia hali ya unyanyasaji, ubaguzi, ukatili, thidi ya kundi hilo. Na sirikari ya kijeshi ya mari Ememupa mkua kitengo cha haki za bin Adam Cha tume ya kulinda amani ya umoji ya mataifa Sa ishi nane kuondoka nchini humo kulingana na sirika la habari la uingereza BBC Katika tarifa yake Ili osoma kwenye televisheni ya taifa msemaji wa sirikari Halisema Giyome Ngefa Atondoko Andari amefanya vitendo vya kuipindua Zia kupindua katika uteuzi wake wa mashahidi kutoa ushahidi kwenye mkutani wa Baraza la usalama la umoja mataifa kusumari Mwezi ulupita Mwanaharakati wa mashirika ya kilaia wa mari ambaye alitua ushahidi katika mkutani wa umoja mataifa Aliwa shutumua shirika wa kijeshi wa Serikali ya urusi kwa huki ukwaji mkubwa wa hakiza bin Adam Waziri wa mambo ya inje wa urusi Sergei Lavrov na wasilin chini mari siku ya jumatatu Leo hii kwa ziara inayolenga kuimarisha usiano wa kiulindzi na usalama itakuwa ni ziara ya kwanza rasmi katika taifa hilo la Afrika Maharibi kwa waziri wa mambo kwa waziri wa mambo wa Urusi ambaye ni uh, Sergey Lavrov. Na kwa taifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Kusikilizana na nasi katika taifa nyingine za hapo baadaye. Kutoka jukwaa na mimi Lord Eleanor naye nakuagieni kutakia mchana mwema.